Anda, ante <laughs> el templo va sotas un bat bai tolka con bonvidesaiekoa gero va dirudi perfektoa baina perde de nagoxo gainera de baldekoa politiko ekalere jarri di bete kaurrera badion besteak naiatzekoa eta ebuena nolatan den monopoliantzekoa jolas bat hasmatu dugu grinpolis senekoa